الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شروط أنفسنا وَمِنْ شَرِّ الْآثَامِ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك لا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وعن آنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحبا يبسط له في رزقه وينسأ في أثره فَلْ يَسِلْ عَرَحِمَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ زمعیزتمندو حاضرینو مسلمانانو ظنو دمخ کی جمعینا زمون دا موضوع شورو کہ درزقِ حلان دا دیرے دو اسباب س اللہ دین کی بیان کڑی زکدہ دا انسان طبیعت تے او ار انسان دا غواڑی او دا دا غم و طالبہ دا کہ زمان درزقِ حلال دیر شي او اور رزق حلال کی دی زبان خیر او برکت وی او داسید الله نہ سوال او طلب کولم د شریعت که خو خود نه دي بلکه الله حکم کړي چې ما نه رزق حلال طلب وکهي د مخکی جمعه کې تاسو صاحب شمیرلی او پاغه بیان شوه او سبا تيو یو درزک د ډېره دوه اسباب کې د الله یره چاوي د تقوا وی څوب چې د الله نه اويره نو الٰہی العالمین بد نور قبر خیرت بدلون علاوہ د د په دنیا وی رز کې حلال کې خیر او برکت راوړي ما ته وګورې بای یو خابل قوم ګورې د مجلس آداب دایي ولکه سنت طریقه زادا پدیم نه نعملوکای د یوه مې پرस्पर سفنو کې نه استه پکار د کوئی امام چې خطبه وای نو مخ بد پنی د قبلی پا زیبانی این قبلی نمو مخبر آگر زوائی پلا امام پلا ادا با در نظر تپوس کم یو پا کی تقویش هوا دویم دادی چیو سڑه پا خپلم مسکی و بال بچتم حکم کئی نگو رب پا الله اللہ او قبر خیرتم ملاوی گی و جوڑی گی دنیا کی پا کے رزقم دیری گی اخپل امس کو اخپل بھال بچنا پا اخلاکو ارو او جنگو نا پر ظلیم قرنہ گئی اپا والو سڑو دیچانا سڑین نجوڑی گی چی اللہ دیچانا سڑین جوڑ نکی گی سبب دید ریم صحی توبه استل او استغفار یوسله پسې مانو کې بخښلو ګناهونو او کړوخ په ماننه الله له توبه واسي او دا الله نه بخنه غاړي نو قبر او خیرتېم جوړيږي او دنیا کې بیرځه کم ډېريږي یوزما عزت مند وسلورم د و پاسبا وکسر کتاب الله لشدن پدې ځان پویول د دې علم و عمل دیوان اللہ او عمل حاصلول دیوانه الله رب العزت رزق ده ره او پدې کې پین زمو شمیر پتا سنیا بھائی آو بل پاک نکاح دا چاچے نکاو کا او دد پاک دامنی او زان پاکول مقصد دے نو نکام درزق دردی ریدو پا اسبابو کی شریعت لکر کڑے آو بل پا دیکی سل رحمی دا ستا د وال او د والید او د دښځې د طرف نه چې کوم ل یو ندې رتدار دي دا کې رووا نوتی جوړه وه دکه رحمی وي دیتا ته د شریف انسان طریقه دا په دشمن ور سرهڅ خیګړهو که د دشمن سرم کوي نوله رحمی وي دیتا ته چې هغې کارټ کوي او تی جوړی لو چاچې سره رحميو ساتلې یو خو به قبره و خیرت جوړ شي ځې به رزق دنیا کې ډېر کی دارنګي پدي کې زکات هم ده دا کوم فصل جوړ غنم جوار اوګا یا نور فصلونه دې ته شريعت کې عشر وایي سوچ چې د فصل عشر ور لکم نقد ورکڑے او الله ولکم نقد وال ورکړې او د دې زکات ورکئ د دپ مال کې والا رب العزت خیر او برکت راوړي او بل سبق د صدقه هي زکات بس له اوس لاس ته کولاو قلن قلن دی کله چې کډېر دې خدا وس مطابق ساده درو دروازې نه شک خالی نزی اپا دیکی او بل سبب دے در رمضان رو جی میاش چی راشی نو حدیث کراغی بھی ہوا شہرن یوزادو فیه رزق المومن در رمضان پا دی میاش کی سنکی در بندتا ہوا جو ٹھولا چاہتا شی تا سو گوری پکال کی مسجد نرے کتلے اور رمضان کن اللہ در لرا رائے ټول کالی خورآ نوه غستې خو پررمځان کې کلاو کو دا او داسې میاشت ته چې د مومن ریزک په کې ډیررو دی چې پهستر ګور کلی ګورئ یو د ریزک او د براقت د ډیې دو باب دادي یو ځ روټی خوړل جو دا چې داجیزه ده اسینه <سؤال> سو جدا جدا خری لزمنګ د عوامو یوه ایدای لک دین دوارو جدا جدا خری نو دا د حد نتجاوز کو الله یو شی جایز کړو تر دین دوارو طریقه و ځان ځان لا فراکم جایز ده او چې اسړي بیبي بچی ټول <سؤال> ځان سره او یو یوځه خوراک کای پدی کې خیر او برکت رازی بل خبره دا چاچی اور بشي د غنمو سرسكي غړي کي خود خرصو د پارا نه د خوراق د پارا الله خير او برکت شي دا شنوم اسباب دي اي اوشي خرشه ريشتيا دي يو کسه اي بو پټ دي نکو و دی بارکی صحیح حدیث راغلے چی اللہ و دی کی برکت اچھے او کتا دروغوی اپا کی عیبونوال <سؤال> پتکو اتقوی ما دزرو پزی پدوزر خرشکو برکت تسکو داب گتا بگورا منعی دی اسلام سرا غزات اغازات کپیو روپی کی خیر واشو لنو ضروریات بپی پرکی اکا دی یولا کنے خیر برکت لدی کو او پا پا تا بپوئی دی چی کم را لیا پا دا زموږ د اسلام او د دین خبره ده چې دا به منه چې الله تعالی په لکشي کې سوږي ذم ربرکۃ واشی نو دا هغه اسباب یو فقیدام و څو د کار کوي تجارت کې نور سکے چې موږ د حقوق وظایفت علاوه د برابر کو ساری وخت کار پسیو وته بزرگ الله حبیب دعا کړي الله هم مبارک ل امتي <متحدث> في بوکو رها وای زماره زمو مطلب دې وختي ساري کار کې خیر او برکت واچي سورش ور اوه ور دینځ له غطا قبل به بلې په رکړي ها ا دې کې بیا نور نور او کې بیانور نورم الله لا را کې سب jihad کاين زل الله برکت شي مکاتب چې غلام او مالک شری دی کړي او دې د اغه کې دی کولو د ادا شکی اراده لري ام او حج عمره یو سره حج کوي او وسې عمره کوي ادي دې ټول مبارک ریوايات راغلي یذ اسباب ځان سرسکي مو اوتاج روا یي باید د دکان له ودا پټه دي اشن تنا نه می دیوري چې سلوې خمنم نه د الله د رسول چې وي سکے برکت راځي دام لپاره کار دی چې په یو کاغذ دی لګلی جیبای رزق پڅه دی ایمان سره دا دی نکولو د پیغمبر خبري قابلیت نه چې هر کور کې راځون دی جیبای رزق پڅه دیری و دا که تاول کې لیکنا اب یک خرسا وا خیر د ریکو ولدا و ما لګي د ګیس دی چې سورې فی دګي ديري بولی جمعيه ولا راغه اخو کلي کليودي که شي از اسباب د رزق به دو، الله او دا الله رسول و یسری چې دا هر چا سره کور کې سوي راځو ته یو ضرورت نه ادا د الله حکم دي چې الله و ایمان رزق حلال او قواړای په دې سبا اندې زموږ مخکي جمعه کې تفصيل شوه الله وای و من یتق الله يجعل له مخرج ويرجقه من حيث لا يحتسب څوک چې د مالک نه وېره دو نه هر مشکل نه د ودو لاربور لجوړکی ارزګ بدا غزينور کی چې دغه په سوچ او فکر کې نه یر الله یا سدې موږ د الله ټولو حکمونو په بنوم دا الله تقوا سدې چې موږ د الله غا نافرمانو نه ځان وساتو هکمس کوم ګور موږ ټول دې ګنہ ډک یر ما کې بدني کا مېرې ما کې اخلاقی کا مېرې د پټې ټول خلک وړاندې جنا پکال لگا نا چروا قریبا زموږ اخلاق کور کې سمنه زما دا لين دین خصم نه دي تاسو استاد رسول جي سو حكم کړي زمو صورت خواغم مطابق نه دي چې جنا و کو پدي ويم يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سوجه دا الله نه ويريدو نو الله وبمشکلات ونلارم کلاو کی او د اخر طرف نه ورزبر کې او دې موږ بیر مثالونه ذکر کړل بلې جمعه کې د قرآن شریف وېدی چې سوخ فخفله مسکه یوبال بشته مسکه او د حکم کوي چې موږ الله اور سره سو عده کړي الله سورہ تواحا کې وایي او امر اهلک بالصلاه واستو برعليه لا نَشْأُ لَكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى رَبِّ كَرِيم اشْطَالَ سَمَ فَارَا سُرَ اتْوَاه كَي وَي حُكْمُكَ أَهْلُ عِيَال بِيَبِي بی وَبُچُو مَا تَصْدِذ مُظ أَفَخَلَمَ پَدِي مَذْبَحَ نَهِ شَوَالُكَ لا نَسْأَلُكَ ارْزَقًا مُنْتَهَى دَرَجَ مُطَالِبًا كَوْ اي پدي وڅوک جهنم لې دی چې وي تا او او او دکانو لې نکو لته سلوه اور تیز کو غرزول چې دکان نکو له او اور تیز کو غرزول چې زمیدار نکو له او اور تیز کو غرزول چې نو کری نکو له دا به توري دي نلوکه ری موږطانه د ریزک مطالې ب نه کوو ننو نو موږطله ریز در کووستا ستا بچو د ریزک سووکې موار چې چاپې پیدا کړی د ریزک سم کړی اله الالمین د دو لسم پاری پا والمخ کی فرمائی وما من دابت فی الارضی الا علی اللہ رزقها نشتیس یوجواللیش پا مخدز مکا مگر درزق زی مواری چا پلاس و کلاب اولماء وليکې وې دریشي زونه د سباد پارغم کې دینور بوله ته الله د خزانو ته تیار تیار راځي انسان د مستقبل فکر کوي او دا سناروان نه غري چی وی کوچته دی هو ګونه ګار نه کال غلې <سؤال> ځان لې او دی په لو غرمي کی ځان ته ذخیره کوي منګ ځان ته ذخیره کوي دین علاوه چې سمرد دریاوه د اوچي زند سرې ټلو ته تیار تیار رزق د الله د خزانانو نه راځي صی هرریز کې راغې د الله هبي وي او تاسو مارغانو لګورې نه تغدو غدو خمااسون تهو بانه ساري د جالو نهته شي ج جوې مارغانان پسیې پهټیشته د دوکانو او نه خزانانه اما خام چې راځي ج جوې سردي اډ ابا ای دوسه دیوانه بیان شبل دیم شې چې رزق پیډری او توبه را او تاسو د دې جمهوریت له دې څخه توبه واشو غوپی کې نیو اابا اپورتنو خو سان خبره غوګون را غوګونو راخو له توبه وایو یمره زره کله نه کله توبې سره غوګونو به سي غګونو نیور راخوا ته توبه نه وایي توبه چې کوم غونهونه می کړي اابونه دي او تووب چې پسبلکل من نه شوفلحال تووب سرهسه شوم چې کومه عمر می کړي په هغې خپې معه شوم دوه برې شوي ادریم د ر سره مې او ده وکهه چې ما لکهبد دا نه څوک ته وی باندې پوه جوه چا چې صحیح توبه وبسته نو رزق بي دي صحیح توبه سره هور برخه دینې وې دا ورکه بده وي نه زه یې راګيره کم دیري کی ولټه دا وا روان توبه غره دا ته حق سره سلورم او شرطم ده په کې غلبې ورکه الله و دې خور لنيک مزمکانی ولې دا ولا ورکه رزق بدري شي دې وې نشي چې دې ورونی سب نو دې ليبا ولټره وا میوزیک هو عذابونو متوجي کن كن اسوک دې په دوه کومو کو سږي باز د زنانه غلی واره له ساده غاني دې په دې الله جنت لري راغلی راغله خقولي ګيره حاج مکړې سورز تبلیغ کې یا را خوري وینځي کاغذ د سط په کول غوالي یعني غريبي لاس ته کاوه وال تیار څه تیار کړی وستر په داغه ګوتا پاتې هوا پپټه ته څه وکړي د ذمکه ګته ته ولا ګولا زمونږ ذهن دا وایي چې پدی بيډه رو اے یو حدیث کې راغلی وې دا غچانه بدنصیب نه چې دا بنده پار خپل قبر خراب وي و تاسو د ورسې خور نه دی لیکل کله کله لاړی خار او لاړی خب چوم نو پزما کچا لا پاته شو بشو لو جهنم لپسوک لاړو نو رب وای چې دا د چازمکه دین ویلې دین توبه او باسه جرځک د لډیرکم امغه وای چې نه ډیری کی bale چې دا داخل مي نه ویلې چې شلوار سره نورم سوکم شلوار سره نور رب او دی بارکی مومخ کی جمعک دیر شے ایاتو نویلیو چی اللہ پسید و بیو استغفار درزق دردیرون و وادہ فرمائے دیر بلدہ دی کتاب اللہ لکیل نئی تیلاوتیم کوا ستاسو عالمان جیدی ترجمک ای غیلم وگنیسا نو پا دی برزق دیری دته کې او اجازه تا ټول د لاسرنې د شار نه د تر دوله سو پوری دکان کولاو کړې دوله سو په دې څه؟ علامه نيانو زموږ قربانان دا جمی ازان چې ټول بنچيده دکاندارانو سره شکې بس مولا غریبې دوکا کوغل ايا ويجد و او باندې دوله مسخه کنا نو ترخه خلکه رود انورم وې نو پچې په او باندې کو څالو وي په کم کاوا د جمع پره د ډیرو شي خانو د جمع پر دوکان نه به دو کسان ناستې روړله و غ پاو کم پاکم کې د هلته او غبل نه سر وي و غبل کې په دو بج کې یلته او الله وي چې اضا نه شو نو د ستا د جممات غ یاد کړی چې د کلي ان یاد کړی و ان چې د واورېدونو دکان حرام شو او چتا دی جمعی ازان شویو خرسا ما خرسا دی خرس را خرس کر نو تا خو خیر براکت سلی کو تا خو تی پخفلو لاسو کټ کو دا اللہ سو حکم نبائی یا ایوہا الَّذین آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِسْسَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَا فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُ الْبَئِعُ و ایمانو آلو چکل آزانو شونو ارس پریزئی او راشئی مستا او بیاوی ذالکم خیر لکم دی مسترات لالغور دی دکان کو لاؤل شرم کبانو اینشو نداللہ کتاب لکسو کئی ناس تو ایک برکتا سو ماشاءاللہ سوک سوک کوئی سو سو ہاں لګنه خوبه ويږي کله ګورئ قران سره الله د برکت الفاظ ذکر کړي کله پن راواله اذال ختم کوم زب لاټوم چې سوره زینو کې ویلي چې د برکت کتاب د دې تلاوت کې دل نه سیدي خادمه نو پدې کې خبره و خیرت جوړيږي نو پدې دنیا کس کی سکی. رزقم په الٰه العالمین دی رزق امپل لا اله الا ملالمین دی ری او ور دیفه د ور داد هر چا سوچ دی چې لیونه نی ادې د پاره پدی اوډیو ژمیکیو لریو نس دی منډی دی چې زماو زما د بچو ژوندګی دی د سکونه ویت میدار جوړ شي دغه پر دې دی یا زالر او یمابو کیدی په تکلیف شه او منده وای راڅ ولې ونه کی هر سړی په ځان تکلیف تیرای هو چې زما د بچو زندگی څخه شي بدا چې یو دکال نو دیم سره به سکون کیږي او که یو کارخانه نو دوسره به سکون کیږي الله سوو ای الٰہی العالمین سورہ نحل کې وای من عمل الصالح من ذکر او انثى هو <وحو> مؤمنون فله نحي نه هو حتنبا <طيبا> ال <العه> لا لمین وي چا چېنی کا معلوکل د خپل حبيب د سونهتون مطابق که سړی دی اوکهښځه دا او شرط په کې داې چېنی کامل کوې نو مومننم دی نو دو دې دوسیزونو په نتیج کې د مزې ڈسکود دیت مینا حیاتی طویبا پسی مجلاوی گیتا صداواما ہا بھائی مارکیٹنگی کرو لاتو نا وزالت چی وزیر شوی ہا بھائی ازا ٹولی دنیا روا او ناروا لزان لکلا بھائی سی ویدی چی جون با پمزیکی کی پس په ہا سمانی پمزیکی کی بھائی من امله سوالېحملمن د کارون وه هو مؤمنون فله نحي نه هو حتن توبا رکرم فرماي چاچې کا معلوکل ک سړی دی کهښځ د خو ممننم دی زما د روا د د چې ددي دوه معلو په نتیجه سکون دیت مین ان جوان باور کوم لځوایزت من اسبابو چې تاسو اجمالاً و اوریدل چې دې سره الٰہی العالمین د دا بندگانو رزق ډیرای د متفقن علی حدیث ته انس رضی الله نو چې خادم خاص ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم لسکال خدمت کړي سو کاله او دا او لوی سعادت ورته حاصله اده د مورم به بازي مور او لار د بچو سره لوی حسانو ته الله حبيب مدني منوره ترا غلو د ټول ان سوار سوچ ګلو جدا ټول لوی مل مر کم شي خوک دي چې دی نبي ته په هديه کی پيش کو رضالس رضي الله نو دې رني کمور و دې رويجري القدر صحابيه دا ام <سؤال> سلیم رضی اللہ تعالی عنہ داغی نم نے اروایاتو کیورترو میساو نور نمونم رازی تی سوچو کو جدہ دم رازوین مل ممکامو کرماؤ وطن و قربان کو ازمو دی وطن تا محاجر را غیسو کم ایسی منم اندل ام دا پچید اللہ سو قالو راو سلاللہ حبیب توئی وی قربان تا سو راغلی سے شی قوم مل عاشق خدا بچے و خدمت تفر قبل نو انس رضی اللہ نو خادم خاص دے سو کاله خدمت کرے لشکال اپوری اد اللہ حبیب ور تو دعا گانیم کھڑی د خدمت ګور سج ملاوی کی پس ملاوی اللہ دیمو تاسو سدمے دیوی کون دی دیو یتیم دیو, دیو, دیو, دیو, دیو غریب دیو مشر دیو عالی دیو تعالی دغ خدمت وه چې دوا درته وکې جوړ ترلو وړی د دله هبي ورته درې د ګانې کړ د ګې مور م راغلی را ستا وړو کې خا دی ټولو بهې خدمت کې ه دعا دوه ورته وواړه دله حبيوي الله ماللی ډیر کې معلومه دا په خدمت سېږيمال ډ الله د دو ب ډیرر کې یا الله د عمر کې برکت وای شي رزم رمضان چې سان دا زين دخل کو باه نو وې کال کې اوزل مي وکول او د سيد العالمین د دعا برکات زدا غي وسکولا دوزلي وکول او هله علماوي کې دي د سلو نوال تر شپه کو شلو پورې کول له دورا بچو دا, دا د دې دل د دعا شرات هغورا بچي دي دلکه چره زحمت وې لکه دا کچا د بیجی نهه زهند یې را داخلک دی ژه نوڅه بغړونو رته مالک یې وسه کدا ډېر یې نقصان ویلو خادم خاص لولې دعا کوي اللهم هم ما له اللهم اكثر ماله و الله زما د خادم مال لېر کې او د دې اولا اولاد لېر او مرې دومره ډېر شهو چې سو مانشه ادیده 파ره مور روسته و د amore را وستا خادم او مور را له خادم دراوله سوی یی قربان زم ما شفاعت پکې فرض د قیامت ای شفاعت کوه نبی اسلام د ټول امت کې دي شفاعت خاصه وای شفاعت کوه د چا کې هر مومن مسلمان شفاعت وبګی د انس رضی الله انه او عمومی شفاعت نه واری د یو خاص لطمه ده له حبیب لکوم ادم کومزه به دې ګورم وی دې درو ځایونو کې به ګورم یا په پولیس سره ولاړې کال سنه حبيب وی تل میزان سره وې د سلې میزان سره وند لا یا په تاسو د کال سرباني دې درو موقاماتو کې به ګورم ان رسول الله فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي حدیث بدرنا ورم طولا وایمانا حب با یفسط لهو فی رزقه د چا چې دا خوخی چې زما رزق حلال دی ډیر شي وینس علیه فی اثريه او د عمر کې دی برکت واچوله شي اې دا د شان دی خو د زوګوی دې مې زنه غواړم چې د خیر کړي د برکت وي اځم ارز کې حلال کې د برکت وي د دې لپاره سې وای فال یا سیل رحمی سه لرحمید اوسه د دې طرف د تر مخ بلوان دي هغه ټول د کټکول کوشش کوي هده دې سوقي د دې زموور د طرف ندي او د دې د بیبي د طرف ندي ذ سیل الرحمای سره په عمر کې برکت راځي او په رزق کې سره رزق کې برکت راځي سید العالمین صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي او سیل الرحمی માતા سره توي سیل الرحمی دغه چاغه کټکې اوتی سکے ته جوړه دغران کار دی زموږه یا پورتو کچکی او خوده الله او دا رسول دا رضا د پاره په پختو سکه الله دې مونږ ټول ته دې توفيق راکړي یا یو مثالا خو دا ارشا او دا الله په مرش کی معامله دا, دا خبره وایي وي باسي شریده غسر رښت تل کټکه خپل له قطال فطره کورنی زی کېتم نو شرف فساد را لګوري دا تجربو مجاستکړي د دې پزړه کې خضر منده هدي وي رب کو ور ديږي کوم دې په مال سره کار ګوري باځه شړې نه چې څومره لري نو سي نا غد دا نهود الله په منځ کې معامله لږه دا باځه رشتہ دار زهريله ذهن وي هغه چې ور ديا خلدا رشه ياري پنور سم صاحب وکي چاينه اهلي ملکي شدا مثلا نا ذکر او د ارش او د الله په منځ کې صدا چه دې سلرحمي کټ کای کزان د شر فساد نشته ناغت دا د الله معامله ده نو یو د رزق د ډیرې دوه باس بابو کی زما عزت مندو سلرحمي دا او الله دې ټول مسلمانانو ته توفیق ورکي حجونه عمرې چې څوک کوي نو الله دې دوا خبر وواده کړې وان ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انو ضد پیغمبر نو مې شو پوځې دي ازو ګډه شان وی خاموش تا دي پټ کو ځان خدا الله باندې غالو زرو دعا یې کنه ها دبر لوی پیغمبر او د ربه شقیق موند پیدا نو څوره موند لپاره جوړې موږ د الله د حبيب نو موري زغره صلی الله علیه و سلم له سوک دایې سوکړو صلی الله علیه و سلم وایینا الله حبيب وی بخيل اغشوک چې زمان نو مو شو درود و بلکې خیری راغلي رمضان کې دا حدیث تا صدو علماء اکرام او رئی دا اللہ حبیب راقی پا پیمبر پیو پوڑا ایخ پکیخ ہوئی آمین پا بلوی آمین پا درحم ہوئی آمین صحابو ورط قربان سنی ویزی چی رالم جبرید ریسلام ممبر سر اولارو وی حلاک تبا دیشی حبیب چستانو مواقص دیشو درو دیو او حلاک و تبا دیو انسان که مور اپلارې بډاګان او ظعیفان اومندر خو جنت ته لا لرو او سبا او برباد دی غچدا مبارکه درمضان میا شرانه 13 شوه خدای دمغفرت او د بخنې کابل نشو له درود وای د الله بندکانو تاسو ته درود سلام درود خو ټول مسجدایو مثلا کله چا د رزق مشکل یو ظالم نه تنگ دی بچی نشتا بیماری دا وایچا چې درود کثرت سره وې دا هر پریشانای نه ورته څوک کافی قاری رحمت الله علی فرمای وای دی حدیث په معنا نه پوي نو د درود د برکت په وجوه نه الله ورته سیب کو لاوګ کله ورناسي په یو مساله پوي کی نا درود غبند لاره سره کوي صحابی وی زبا ده فرایزو سننو نیلاو چوزگان دغیم ټول بس ده ردوام وی اللہ با در تا ده طول و غمونو نکافی شئی کسو کوئی دیو جنو ای دو خبری وی ابا چی سلام یادر خبری کنید اغا دیر کوي. ویکما وظیفہ کوم جی پریشانی ختم شیو خبر را کن دادے خبر را جو صلیح قل عالم او د نبی وارث ترا شی پریشانو په مخ کړه پریشانی کله داسی درځک دا تنګیدا پریشانی کله داسی دا, سی دا ظالم نتنگی. دو یو ظالم نه څنګه دو په دوو خبرو بخلاصي وګو پکو یو درود او یو صحیح استغفار الله حبيب و ايش استغفار لازم رونیو ده هر مشكله او پریشان د ودو تو لا رب الله جوړ کی او سید العالمین په خپل مبارک خل او یی و يسجف ما ضرور ډیر وای نو الله ورته د ټول په پریشانو نسی شي اته سره پتان سمالایک ګرځي د نور زکار نشته لکه څه غزم غامل کی ودام مثلا له ثم لا یک د جمع پر رسول الله وهي د جمعات په دروازو کې وځري غي نا غي لیک اول اخر سوچ چې اول را شي خدا اول کومه وخت شروع کیږي ويد د زحاب دې دی تهب د شروع شي نو قبل زوال ملائک لیکل کوي 1 دو 3 نمبر را شي لیکل کوي نو کله چې زوال شي او بیان شروع شي نو بس غي را شي لیکلو على کتابونه سټي ای دنیا خوګنی ولې ملائک هم د الله دین او کتاب اورېدل څه ښه نور کوي نو ځکه خاص ملائک دې د نور سره ذمہاری وشته ګرځي څوک چې درود وایي نو دا درود والی او د الله د قدرت مطابق دا ملائک نبی رسول صلی الله تطهيش کوي تاسو مرو ته خوشاله چې داف لا نه ساو متی د فلانه زید درود و او دا الله حبیب تخدیص کراغلی الله پخت قدرت روح واپس کئ ادو مد د سوالات و سلام سکے جواب ورکئ ډېر انوभवی د جومی راځنا د درود ډېر ثواب دی د جومی په شپاور د جومی خصوصیات دي بعضی اهللم مخکبار بار د جومی په خصوصیات او بیان کړه یو پیز د جومی خصوصیاتي سورہ دا علماء لټوړي کې دي چې څوک لټې دي نه نور سیواوي او قران سنت کې لټو نه خړې د دې جو می پنځه ډېر خصوصیات یو پکې داله په دېش پاو رس بډېر درود وي یو پکې کدام دي چې په دې رس بوختي راځي څړې د غسل کې نه وي جامې دې واچې خوشبوې دي ولګې نعرض بدا کولو زمائزت مندو ابن مسود رضی اللہ عنہ ویقال قال رسول الله صلی الله عليه وآلہ وسلم تابعو بین الحج والمرا فإنہما انفیان الفقر والذنوب کما ینفل کی روخ بث الحدید والذہب والفدو ولیس للحجة مبرورۃ ثواب الا الجنہ رواه الترمذی و النسائی رحمه الله دلہ حبیب وئی وئی تاسو د حج او عمره په منسکې په درپه واده او ګای حج او عمره او عمره دې کو نور په شی حج او دا دوانا فقيري او گناحو نه ختماي سه شيخ ختماي بها فان هما ينفيان الفقر والذنوب فقيري او گناحو نه ختماي لا کا سنگ چ اس پنا او سرزر او پینزر دا پور کی ویلیکي او د دین خیره دیشی د حاجو د عمر انسان الله پر زکه خیر او برکات را ولي دا امام ترمذي او د نشאי حديث ده نو دا اسباب زم مندو د رزق کو چې دي سره اله العالمین د بندګانو رزق ډې ري ساس باب تیرو الله دی دا اسباب مونږ له توفيق لی راکنه لې باندې مونږ قبره خیرت اده دنیا درزق دیره دل دام ورسره اله الالمین خوالیه درنگی کم انسان زکاة ورکه د در زکاة دو مانا دي دی او یو زکاة دیروالی تا وی یو زکات پاکوالی لوی قال الله سدر کړي او تاسو زکات ورکو دا زکات معنی د ډېرېدل او د زکات معنی د پاکېدل دی و جن شر شامال حلال له او دې چې صحیح زکات ورکي خلابم په دې کې کمې را نشي بلکې د خیر خیرات د وجناد چمال سن کې کی کمې غلا اده زکات نه علاوه نور خیراتونه دې سره کوي صداقۃ عباس ان اناو نارینو لا سی دادر کولاوی بلکی د حدیث د مفہوم مطابق خیر خیرات جذبہ فزنالاو کدنارینو په نسبت سره تعالی حبیب جو اکثر پر زبان سلو تو عز نسیت کو بیا ور سره بلال الذی اللہو زنانو تلاڑو نہ ای فرمای حدیث کی راغبی ویدہ زنانو ن زیاد خیرات نہ چاو نکلی دا دا شریعت حکم دے دا اللہ حبیب با کلدری پی روی تشدقو تشدقو تشدقو دا اختر په خطبہ کې ویسے ای خیرات دونا ہو کئی ای خیرات دونا ہو کئی دی خیرات سانتق بیش بیدہ ما کورکی نو کمی براشی ندی سرسکی سو کوئی دیری اللہ ہوئی دیری از دی بارا کی مورد قرآن سو آیاتو نو آو رئی اللہ سورہ بقرہ کہ ويمحق الله الربا ويرب الصدقات حرامو ضد الله ختمي تبا کوي میٹھويي ويرب الصدقات حلال مال دی وغی کې صدقات ورکي رب خپل کتاب کې د ډېره دوعده فرمايلی ويرب الصدقات دارنګي سورې روم کې وایو ما ته تم مربل لاربو فیمه وال الناس فلا يربو عند الله وي تاسو چې د څکمال ورکوې جډيره مستاپني سوده سورونه د وساوو د زورونه د وسره جوړول خدا الله په نس ګوري زیاتی غینا تاسو کوم صدق ورکوې او پاغې کې مو مقصد د الله وجهه دا, اللہ وجہ دا فاولائک هم المدعفون فیزانت سیوا کول گئی دارنګ رب العزت سوره سبا کی فرمای او مان فقتم من شیء فانه یخلفه وهو خیر الرزق وی تاسو چې څه د الله په نوم لګوي نو رب وعده کړی چې دې بدل بدل کوي نو ورسې چي لګي نو ورکول والله سره وعده کړی سخاوت مال الله رب دې زړه نو د خیر خیرات او زکات سره زمایږت مندو په مال کې راځي په مال کې برکات راځي او تا ورېدی په لسمه واید الله نارکه سو قوت او د سرسره الله برکات او امام بخاری باب کړل دي وای باب فی برکاته مال الغازی امام بخاری رحم الله او ای باب د برکت د مال د غازی کی کلد دی الله لارا که مال الله دمرا ډیر کی چی پا پتے سکن پوئی زبیر رضی اللہ نو آشراو مبشراو کرے بخاری شریفوں گد حدیث دے ویو جنگ کے جی حاد جنگ کے ولاڑ دے بچی تووی ویکز شہید شم نو زما قرضے بخلا سے بچې وایي عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه مای بچې د زبير رضی الله عنه والد ته وې ما ته بیا وي جوړه کړه چې اخلاصولې نو زمواد دوست نه بو واره په ادري ګل باندې و بچې زمواد دوست په جدو کنا نو یې زغلې شوې یې زمواد دوه ساړه دې چې شانه پارنن ولاړې مو سر ورکو و زبیر رضی اللہ عنہ خوش شہید شو دا پاغلا سو کسان و کړي چې دا الله حبيب په دنیا دیو شي دا سره جنتي دي او دا الله حبيب له نبی حواری او حواری دا هر نبی به یو مخلص 200 شہزاده زما مخلص دوست کو ګوري رسوخ دے زبیر رضی اللہ عنہ دو کسانو تا پیغمبر دا جملہ ویلی علماء لکلی پتہ تبو استقراس را بلچالا ندر ثابتا یوی دتوی دی یوی ساد ابن ابن اقاستوی دی فیدا کا ابی و امی مورپ لارمی نصر شاہ قرمان شاہ ادمرلوی دی علماء و تاریخانی زکر کری بعد اہل علم دی حدیث کی سسنہ دی کلام ہم کڑے بدر لچ هغه 1000 ملائک راتل نو الله وی معلمین نشاندار زیر پټکی والی لهلیو ملګری ځړ پټکی و دي والی وای په بدر کې رسول الله رضی الله خو ځړ پټکی او الله تزه غشرم دم رخواغه چې 1000 ملائک له الهار شي او شان ښان صورت په چا جوړ وای دا زبیر رضی اللہ عنہ کفار وویدہ غم کوله چې د لخر کم طرف له زبیر رضی اللہ عنہ یې سره بغم چې بای د دې طرف غم کوي دا او ازر زبیر رضی اللہ عنہ ਸੰبال کړي دا زبیر رضی اللہ عنہ سکهله ਸੰبال کړي ده ناغه طرف به سکو لزمه عزت مندو اد علماء وکړي تاریخ لیکلي او اذا زوير رضی الله و پخاندان کې تر و پښتو پوره سو پخپل کټره ورشوي میداني jihad کې او تشهادت ملوږي طالبانې خاندانونو خصوص تر و پښتو پوره شيوي تر و پښتو پوره سو پخپل کټ باندې نه ده تا د با ځ خاندان خصوصیت شيوي زه بهر رضی الله ان ورته جما دوست نوم بیاو غواړي زما دوست هغه دې چې نن داغه فار ولاره د دې وی وانه څون د شو قرضه پاتې شو امره قرضه و پې ځویش لا کډرخبا دا هغه وخت سره څومره ګلیا قرضه ده رحم ډېر در شي وی 22 لاګ درهم قرضه پاتې ده دا قرضه ده نو صاحبو د خپل دو چګن یا لایا ز دا پاپسیات او په برسه لګي د سره بخل کو امانت کې خو وکلو یې سلام دغه ورته خو حد نه امانت مکی نه مال قرض راکا هغه خوشاله مشو ما سره جتا امانت کې خو او زی د خپل وس مطابق صحیح حفاظت کو او دا غی حفاظت به وجود ما نه رفسو ما نه پټسو نشارانه ما نه درسی او که قرض دی را که کما نه روکیش به چاپټی کی ثابت قرضه تر کو په خبره پوښوي کنه نه خلک ډېر خوشحال شي زمو غمانت کی قوتوې ضمانت مکه د سکا امانت بګور په هیڅ هم نه بدله لکه مثال پتور دا لوټ دی نه امانت کی بل لوټ نه بدله او قرض خو یې تا له ځان نه دبا ل قرض را واغسته او دا لا لا کی په جهاد دی نو جب برغي وخت راغه نو سورا قرضه سکتے 22 لاکھ درهم قرضه ده حکیم ابن هزام رضی الله ان ورثه شهادت پس ملا شو ولو یذ پلار قرضه سومره واي او که بیمانا سرم زبم ضرور په قرضه کې مڅابو خجیب شان وګړه نه ورته دومره قرضه یوستا سمال خودور نه نه اور سایو لحق ولا کا ذکر کر نا ورته ادارہ لوای چې سوي چې تاسو جورجی دات خرج کوي لاک دو په نبرابری په خو بایس لاک درهما قرض را دی وي په هیڅ طریقه لار نه بس د پلا ور وصیت ایرایات کو اندیواله دعا م کولی گی لاش فور تکل وی ابا ول زوبر اے د زوبر دوستا ولیو لارې مار ټوله بندې شونه بیا زما د دوست ته بس یا مولا زوبير ويل شو چله او خیر او برکت په مال کې راوسته نو د دې جهاد د غنیمت کې ورته ملاو اګې چې الله زموږ برکت راوسته چې قرضې مخلاسه شوي له ماړیکې مالیت <سؤال> د با پ کړه اوه د الله <سؤال> لاره کې الله لاره ټولو کې ل لاره د کافر سره جات دی دا تاسو نو د الله لاره کې ته را دا د چا لا را د طالبان غریبانان د الله لاره کې دا تبلی غله چې او او غریبانان پل دوکانې بندکی. وان زمیدارا ګډ بندې اوسره فاروتی دا ټول د الله په لاره کې دي د الله په لاره کې الله برکت راوړي نو یا دا چې قرضه خلاصې ده یا ته سجور شل دا غلي نه کروڑونو روپي جوړې شوې په تقسیم باندې نه پويږي د بوخاري شریف کله ژ ټول قرضې خلاص شې شنو به رونو ورتوي موږ سره د پلار میراث تقسیم کا داغه ورته وینې تقسیم تر سوچ می سو کال په موسمه حج کې ګرځي بچي بښتا باز خپل کار زارې لاړو داغه په مال مزي چرچې کئ اور په شي سلوي ورتي کئ خو قرضې نه ورکه دا په کې لا بل ورپسی دی دیگونا میخی په خیو دا غنغاڑا په کرزا نخلاسے نزو بیر رضی اللہ لا تقسیم نو کو نو لا بړو حج لا ادا مناو مزدلی فکر و اعلان کورو اے خلقو آو رئی کدچا پا زو بیر سکرزی نو را شیدار کم دی دنیا نا سی پچیم کتے دی اعلانو نو بے کور اے مناو مزدلی فیا و کد چاپزو بیر خرځاین و راشی لو چوک اعلان کو شکرا نغه ایتو راشی دا الله حکم دے چې میراث تک سین کو دا داسباب وزمایزت مندو درجه ډیره دو پرکار دا دی په لور را د دکان پټه د هم شریعت مطابق چي وي د عبادت سه و دا اسباب د رزق مالي مرګ لري او چې دازال سرولي کاوتاس يو يو ځکور کې راز وندي چې الله رسول سيوي دي د رزق په پسه ډيريږي دغه 10 اسباب او تم لګه توجه کوو خو همره خو همره دا وایي چې دا اسباب او کور کې لیکلي پراتي چې مال الله او الله رسول سيوي دي چې رزق پسه کیږي رزق پسه باندې ډيريږي نور اسباب به ان شاء الله بل جو ایدا مسلمانان زېف زې ډېر په تکلیف دي د بازیمال ګورو والدين نشانو رشتہ دار وفا چی مو هو خبر نه ناوره خو دې شام کې مسلمانان ډېر په تکلیف دي او اندوستان کې به انتها پریشان دي بلکې کمومګا دا شو اې دا ناکور کې چې هر زې کې مسلمان سره پریشان دی او کفار ټول راځي مشوي په دې سوچ دی چې دا به موږ او څنګه د دایدا هيا به څنګه نو د پمغه تاسو که نور څه دې دا باندې ضروري دي کنه چې دای له خیخ لاس ردو وره اپښمنيرا تاسو نن غره امه مسلمه دنیا ډېر امه مسلمه پریشاله کې ور د شام بچي در په درې دا واه جان تاسو کا چه ده پاسه بمبارای وریگی ده شام از دلتا وردتا سمگواتور سادرونه و گوٹونه پسر کلی شام ورده وارو وطن ده ده چلتا پده بمبارای کوروان میده بچی بسکای ده زنانه بسکای ادای او تکلیف ته چې په مسلمان تکلیف را مسلمان زیم ده ورکای ناغ در پا درشنو بلزه لزی نا یاوالی یهود لاسور کیا نسوارا لاسور کیا ایسی نا پارا لاسور کئیں سی باس راشی اس مکر ادا بٹولی یهودیا نو نسوارا شی یکتر سن پا مخا کریں تاسو لوامیں ہم مسلمان لگو دو بے گما کار بکی رو رہا آیاوی لاس درکو تاسو بر اللہ کور کے ناسی تا ہم دردی بچان سر ته ودا خاصره د رغوب کلمې او د رغوب بنزونه کوي جدو به زمو ام لاسره ک لاس عمرانو کو ايويندورا بانه او رحمد الله سره کو د کفار پدي مرچکه ناشتي نن مسلمانانو کې د رځي ختمه ده ډېر مسلمانانو ګره د خپل غم درد حل خپل رخپل نه وایي و ای قوام نو بز دیب و ای شکر بو باسی نفلو دبو کیا خوشحالی, کی خوشحالی ایمان سروائی ایمان دا نن مونگ دا خپل مسلمان په تکلیف سکی دو دا مسلمان په تکلیف بانے دا ما ایزت من دو خفل تکلیف بانے خوشحالی نو خپل دا چې اوسم اسم دعا دوا کوای الکورونو کی زمونگ استاسو اللہ سکی نور اسم نشتا کشتا اللہ انشاء اللہ زمونگ دا رونا دی زه په دا د عيد جان مال د بچو دي سره لو وिकास کوي ټول ول را جمع شي ټول نو نسي شي او وردا الله ډېر لږه کويسته دي له کوم شولت کوي دا شامل ول را جمع شي ها بای مسائل علماء نه وري فرعون د بنی اسرائیل ما شومان ولي وجل تاس له و ته وجل آ بھائی سی موسی علیہ السلام پیدا نشي ور دي له سوچ کوي امام مہدی بشام کی پیداکيږي لدای وای جګه موږ ودا د تقدیر نن واندی کی, کی ملی کو چی مړی کو خبر دې مو خیال ونسه اگر پهواز ی ملکون الله عذاب راوست پرونه لچاوی وی مسلمانان روغانی نشي صافایشتا دا الله موږ تاسو له خیف فرعون چې به عذاب راغی بنی اسرائیل وبو په پیغمه او, او فروانی باندې وسو یو ماندیله چې بنی اسرائیل وبره او چې صفه او ستر دلته وکوه په بوبه وي اک اکبر اوه چولی نو د صحابون ویلې بوي الله پارسه قادر دی الله پارسه سره د دمه عزت مند د دو فتنو دور ده الله طرف ته ډیر متوجه شي ربلو دعانو کې مسلمانانو څوک یې پوره پوره برخه وکړي الله لاله مين زمند ټول وختمه په ایمان کې یا يا الله زمند ټول وختمه په ایمان کې الله په پوره پوره دین موږ ټول ستاسو توفيق ورکړي الله موږ ته زمند ټول والدين او استادان او تا بړو ژوند دوتہ حاضرين او غايبين او سباړه او لوی ګناهونه اللہ په تمام دنیا کې چې کوم ځای کې اومت مسلمه پریشان دي در په درد دي او دا یې ویناو دا حیا او مال جان سره کافر لو بي کوي الله دې د مظلومان ومدت او نشرتو کې الله دې ټول مظلومان ومدت او نشرتو کې په کوم کې مسلمانان پریشان دي الله دې ټول ومدت او نشرتو کې الله سم ربي دي ک پاسفته علونکو دیګ <متحدث> کورونو کې دی شفای کامله عاجل ورتور نصیب کړي تکمرور والد شه وفات ته الله تر نن رضى پوری چې سمره مرداګان <متحدث> مسلمانان زموږ وفات دي طوله سره در رحم د کارمو د مغفرت مواوله وکړي الله مونږ ټول له سېیت هبي توفيق راکړي الله زمون د ټول ديني دونیي حاجتونه ترسره کړي او زمون د ټول ديني دونیي پریشانۍ ختمه کړي الله زموږ د ملکو او ټول ملکونو کې امن او امان راوړي د هرم متی د مال جان او د حيا الله ته حفاظت فرماي الله درش کے حلال دروازے مونغولو تکو داو کې اوستا او صاحب حبیب کې درش کې حلال کم اسباب ذکر کړی الله دې ټول باندې مونږ ته عمل کول توفيق راکې الله مدعیبونو ګډیو او د نقصاناتو نډتيو خپل رحم او کرم دا ټول عیبونو نقصانات زمون نو باسي among د خپل بندگان جوړ کې چې تور ته بندګان وي امونگ <سؤال> دا سی مسلمانان جوڑ کی چستا حبیب ور تخفل امتی علوی ربناتنا فی الدنیا <سؤال> حسنہ وفی الاخیرت حسنہ وکنہ عذاب اللہ جنگ دیو دو ما شمانو ختم دے موس پسی نسوک دعا کی شامل دیدن غوانی بے ایسار شی سبحانک اللہم و بی خمدی کارا اشہدو اللہ علیہ وآلہ وآلہ